Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Mirëmëngjes dhe mirë se jeni ardhur në klubin e mëmëjesit. Mërë më gjesë blendin Gjashtë e 58 minuta në këto moment të miqtashër oh. Në klab e fem në 114 Edhe në ekranin e po, ekrani, klab të vësiri Mërë më gjesë lëfizim, si, mërë më gjesë yeah, softa Në ngrirë Mërë më gjesë Mërë më gjesë lëvizë Më faktë e rëzë lëvizë asë jem duke Kërë poshtë Më <laughs> <laughs> nuk më lëvizë buzaj poshtë me Asë mua Mërë më gjesë lëvizë Pasimi, pasimi ngrirë të tërë E vëmë se sorkë. Edhe motersë. Vollash shkrir akoma, se ne shkrim. Në lojën tonë ndjehem e ngrirë në fakt. A vërtet e ke? Po. Si çao bëj? Po eçi. Dhe kam. Ah. Zbathur? Jo, jo, po, thjesht, nuk e di. Esë në, jo zbathur, es në si. Dije nchim. Mëna. <laughs> zepriar, na, na, na. E dëgjojmë dotas. Mm. Po si e dëgjojmë dotas? Meqë është 10 dhjetor, është 10. Është 10 dhjetor. Po po. Po çfarë lidhika? Është dita e demokracisë apo është ndersë? Jo, zotëri, është data 8 dhjetor. Oke, m'fani. Kemë vetë këtë ditë. Po më duket se sot është ajo kundra. Ne kemi datë të daluar. Ka edhe një ditë sot. Është sot, është diçka kalorikë. Kë drejt. Sot ha të gjithë. Kundrasitës nduaj. Ajo kujtohet. Të kitojmë vitet e sidës të jo për të qatë Ato vitet e largë ta hmm. Mezi e kaluam To, për ndërgjësimin bravo të faktën yeah, San... okay, E ndajmë mëmë që e bënim morë shkurtume në për ndajmë mëmë Qëse e bënim në orë shkurtuar jo këta? Po, se bënim aktivitet e shkurtuar jo këta? E qa ju më sonit? Eja, shkurtar e shkurtar e shkurtar e shkurtar e shkurtar e shkurtar e shkurtar e shkurtar e shkurtar e shkurtar e shkurtar e shkurtar e shkurt Them, po them, sigurt kishim ne një, një, një të jush dashur thoshin ata, njeriu shpreton. Të fusin edhe kështu. Duhet ditën në zonën e Sida. Ai e bërtis. Mundë. Me gjithë sikletave duhet mendojë. Po. Por se ti kishe hale tjetër Allah. Pritni an të vëmi an tjetër çaj. Pastaja. Që duhet larg gota. Duhet piruni pastër. A kujon se çfarë? Nëse ej, së di, azh vetëm flasim. Ej shiko. Shtat fix. Tani në kla ve them në 104. Mirë dashur. Sot është dita e njëte. Data është 10-të. Kështu që gëzuar muajin e ri, edhe juve, edhe mua, edhe muaj të mbar. Të gjithë oh. <laughs> jo, juve so, që jeni në ndihmë në këto momente, në fund. Hëmra, gëzuar. Jo, do të thoj edhe këtë fakt që duhet ta përmendim edhe se për Sebi hmm. kemi maratonën tani javën. Së shpejti. Për 14 ditë. 14 ditë. Mbas jo, jo mbas për dy javë. Në 15-të, 16-të. Po, 14 16. O, sotrin. Si numëroni këtë? 14, do të thonë 1. Kjo është 14 15. Ne fillojmë pra, nuk quhet. Po nuk quhet, po në Shqipia i vjen. A do të kujtohet në një orë apo ne ikim atëherë? 7 e 1 minutë. O, nuk quhet dita sot kjo. Po prit. Sa e mbaroi emisionin këtë? Po, nuk e di. Jo, s'e kam mbaruar. Edhe ai, edhe ai. Dita kur nis për mua ka nisur, kështu që do të quhet mirë mirë. Okej, okay, ja, ja. edhe Maradona qësh për ty, sa nisi për përpashaj... O, oh, normal, varës e shetë. <coughs> <coughs> në <coughs> fakt, ajqësh kej sa dhe në nësë është përstajnë. Mm. Maradona i, do jetë në datën 15 djetor dhe do të gdihemi në datën 16 djetor. Këtu për të festuar nërë në të tjera edhe një ditë lindin nga stati, Sh. që nuk do e thejemi se kushe ja. ka, në asë i mënyrë. Po, surprize për atë që e ka. Uh, dhe prandaj do, <laughs> do të bëjmë maratonën. Ta gëzoj. Ai apo ai që ka di linjën nuk e di, kështu që do t'ja do të japim surprizë ditën e maratonës. Ehm, uh, dhe ne do të mbledhim lotra, libra, miqdashur do të mbledhim uh, edhe tesha uh -huh. për fëmijë që kanë nevojë për pak mështetje për të festuar pak më mirë se është viti i ri. Është e vërtetë. Është ko festa që i gje mirë na falë. <laughs> çdo mm, solidaritet Sh... po pra mm. uh, e shikon fjalën e vërtetë e thënë se edhe këtë wow u dhomë do të thëjë se jo thoshë a ishim ishte premiera atje pra në digital në kanalin të e kësaj Uh, u e humba Një do bjo A, ah, që a ke humba E këm përta E humba sinë qërë Isha dhe vetë mm. E dhe Pa modestinë Sa këm kishaj që e planifikoja Do të asho Do të asho oh, Do të asho O, sa kam qesh O, sa kam qesh Ata që më atë e në mjeshtra Po upive ti A tje <laughs> Po upin të <dhe> gjitha <laughs> Ti të duan mbrëm Ja, ja, mbran ja. <laughs> Po dhe po Po dhe po Po dhe po Po dhe po Po dhe po Ishte mirë <laughs> Ishte, ishte, ishte mirë ishte, ishte, mir, ishte, <laughs> ishte shumë lezeqëm edhe, Vasinade me çunat atje. E di se kam kokën apo jo? Dukesh. Dukem, a? Dukem? Çi nga syt. Ai e kurse. Mendoj që po të shikosh me mëndje të gjithë jemi ti nga syt ashtu. Ti aty ne gjithmonë kurse shkoi lëndon. Do të bëj një përmirësim të ndjeshmë nga dieta vetëm. Po pra. Dieta është skandal, që skandal nga syt. Po nejse. Okej, mirë, e nisim. E nisim. A do të jemi dashur? E hapim zyrtarisht me Ravenbone men including MJ. Në Club FM në 104, kjo është Human Ora 7 e 4 minuta Ju i në mirat ju në Club FM në 104 Maybe I'm foolish, maybe I'm blind Thinking I can see through this and see what's behind Got no way to prove it, so maybe I'm blind But I'm only human after all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 to play mo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 Ka hyrë në muzikë me mjekër Edhe po e mban Po e mban me grëk, bravo i shoft Po e mban fort Don't put you blame on me Don't put you blame on me I'm a human, jam vesh njeri Un jam njeri Ti e njeri Don't put you blame on me Oke, mirë, je gati këni? Gati pa tjetër Oke, se dhe ti, human, ja, after all Letë fillojnë dhe ri E shetë da i, e keme syshe Shpyti kjo? Hmm A shpyti që është bërë shfes muzik. Ë ka bër veza pulën apo jo, pulën? Jo, jo, jo, më lejo ta keni një kuç të vogël zotri për për ty. Okej, okay, ta hevet. C'ke i muzikës? Jo, jo, mm -hmm. jo, mos e hi. Ska ne më ta hevesh. Ë, po edhe për atë që anë di chim, më që ë, uh, është një këngë. Po cili grup e këndon? Ëh, mm -hmm. që pyet ai. I am mm -hmm. human or I am dancer? Po, të... këtë diet historikisht. A diet historikisht? So, po ta thua e... sigurisht. Do killesh. Bravo. Bravo. Bravo. The Killi Killers The Killi Killi Killers E po se gjitha i dharli Sa shushutu da i? Are we human? Are we dancer? Pa ti dhe rjeri A të prishet të gjithu sot? Ja Ua, falim bërjet Të vazhdoj me shprejtje? Me afton të mund së dërhion, në i kam shënë si të gjera Iepit ieri. <laughs> unë të rrimë me pauza të një, vazhdojmë, <laughs> <laughs> vazhdojmë ieri, nuk e tisë pëse... Ne, ne me... morëm veshë mesajëm, iepit ieri. <laughs> <laughs> Atere, <laughs> shpreja që unë kam zetur për sotë, është nga sene ka, është ka. është ka. Një pricilësive më të bukura, ha? të misi së vërtet, është të kuptosh dhe të të kuptajnë. Wow. është më bukur. A bukur. Mm. Mm. Qushi se që është Senega. Tu do të më falë se e kuptoj. Edhe një. Një prej cilësive më të bukura të miqësisë vërtet mm -hmm. është të kuptosh dhe të të kuptojnë. Por përse përjetësisht u ndodh që ti vetëm nuk kupton. <laughs> do duhet të kuptosh. Do të kuptosh. <laughs> Okej, okay, shumë mirë. Tu mendon që vetëm të tjerët duhet të të kuptojnë ty dhe ti mos marrësh Për sipër që ti kupton dhe ti të tjerët. Ekziston Senega, po? Senega më është dashur njëri nga stoikët. Faleminderit mm -hmm. shumë. Ky çfarë ka thënë? Popa. Buri mençur. Ka e kam e kam një nëse ti e tash. Bravo. Ëh. Mm -hmm. Libër. Letrat që ka shkruar aty. Mm -hmm. Seç ka një mm -hmm. Tele Telemako, a ku duhet? Të... <laughs> Te ka një ka një shok pra, ka një diante që i shkruan. Ai mm -hmm. e përgjilla për jetën. Sh... E këshilla mm -hmm. okay. <coughs> të stoigve. Okej. Faleminderit, ieri. Të lutem. Gjëja më e bukur më të dashur, cilse janë më e bukur e një misie e vërtetë është të kuptosh dhe të të kuptoin. Tani kemi Olden. Presojm ta kuptojm ato. Presoj ta bëjm motin. Heavy olda. Me motin. 3 grad në këtë moment, 12 do jetë maksimale për sot, vetëm 5% shanset për shi. Temperatura minimale -1 grad. Oh. Kështu që nga nata ka qenë kaq. Mhm. Si do të jetë më vonë? Do jet uh, superav deri deri si deri. Je data data 12. Pa, pa. Do jet super mot pastaj prish. Kushive po pak ato që aty... fillon me L aty. Me L. Ato që fillon me L, vao. Shtyp atë lënë. Atë gudgiz di. Okej. Ke një kush. Ne lutem se prishë. Ke një kush më, ke një uhtim, çfarë, ke një rrugë. Kjo është gjithmonë. Ja, sa i bukur të kadal. Ja dy koka. Do plotajni dëshirë shumë shpejt. Do bëhesh çift, do bëhesh çift. Shikoi dy koka edhe <gjubi> një një v. <vë. gjubi> dy koka bash. U që flamuri në Vlorë. Mir. Faleminderit Olta. Dy koka bash, një gjarpër vërtet ah, duket. Ja, mja tash. Si. Ju a kanë zilin. E u. Ë, miro mir. Kave ka dhe, ka dhe zhvillime politike me çmarrvesh. Wow, të mirë apo të këqje? M. Ë Unë um, um, do tusha, të ësha të shkërqyëra okay. Të shkërqyëra Ndukë që u shblokua U <laughs> shblokua <laughs> E gjithë <gjetur> u shblokus? Wow <laughs> Po, tani banja jonë është po, e lirë Po a jonë është bise tjetër e kam për më vonë Shblokua okay. si u gjithë Por e, një e kam... Një nga valori Kjo e kam fjale në... E, se e, kjo poj që është një kujtë alë tinë për gjithë mm. Ndryse nga do killi killers Por e... <laughs> ka një që mm. Partia Demokratike me LSI-n kanë qenë dikur, e ke vështirë si një dashnorë e vjetër ose një dashnorin i vjetër në rastin tuaj. E mm. shikon në rrugën ku pi kafe, jeni një sy kështu. Edhe e fillon e shanën për dhëm. Ose, ose mm. e qujton me me nostalgji. Po. Me sa duhet të thotë, e kanë me nostalgji. Kanë qenë qitur... mund të ruajnë misin punë larg. Po, nejse kanë qenë 40 vjet bashkë. Nuk kanë 40 vjet në nuk i them poshtë. Normal. Nkemi. Janë është historia jote. E ke vështirë nuk flitet kurrë keq për një themër me cilën ke qenë sepse se kishën marrë pastaj apo një mashkull. Këto janë të sa kanë, janë të sa janë, të sa janë, të sa janë. Edhe ti këndoj me të sa kohë? 18 vjet. E shkëngëmuqesa e motrja. Po ata kanë qenë bashkë për 4 vjet dhe tani po gjejnë ka kauzën që i bashkojnë dhe kanë rënë dakord për një gjë. Është e çuditshme për kanë rënë dakord për një gjë. Për një gjë. Po. Për çfarë kanë rënë dakord? Ka një çështje, me të cila tani këto ditët e fundit PD-ja dhe LSI-a janë sërish bashkë. Okay. Sin kohët e vjetra 0619 27122 Edhe fixë në kohë vjen kënga Mane Mish dashur Pink Floyd në klubinem gjesit Mane, Mane, Mane Nga editës në klubin e mëngjesit Kur të dëgjoni këtë këngë në Radion Klab FM Gjëtë klubit e mëngjesit Dërgoni së mësë me tekst Kënga editës dhe emrin tuaj Në 06 19 20 70 22, 22. Me sa shdërguesi i parë Fiton një dërat Kënga editës Nizisorës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit, në Club Fem, në 100.4. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1640, Portugalia fiton pavarësinë nga Spanja. Në vitin 1929, erdhi në jetë në Shkodër Alfred Moisiu, ish president i Shqipërisë. Në vitin 1935, erdhi në jetë në Brooklyn të New Yorkut Udi Allen, regjisor dhe aktor amerikan. Në vitin 1952, në Danimarkë kryhet operacioni i parë ndryhimit të gjinisë. Në vitin 1953, Marilyn Monroe shfaqet me një fotografi nudo në kopertinën e numrit të parë të revistës Playboy. Në vitin 1960, administrata e ushimi dhe ilaceve njoftoj se tableti për kontrolën e lindjeve do të vjejnë në shqitje në shtetet e bashkuara brenda 6 muajsh. Në vitin 1982, në Universitetin e Utah, Bernie Clark bëhet një riu i partë të cilit i vendoset zemër artificiale. Në vitin 1982, Michael Jackson paraciti albumin e dytë solo, Thriller, i cili bëhet albumin më ishiturit të gjitha kohërave. Në vitë i 1988, Benazir Bhutto u zhjoth Krye Ministre e Pakistanit. Në vitë i 1991, votuesit e Ukrajinës në referendumin e mbajtur miratuan ndarjen e Ukrajinës nga bashkimi sovjetikë. Në vitin 1998, Exxon njofton marveshje në vler 73.7 dolar Amerikan për bashkimin me kompanin Mobile për të kryuar kompanin e re Exxon Mobile, kompanija më e madhe në bot. Në vitin 2001, Trans World Airlines realizon fluturimin e fundit para blerjes nga American Airlines. Sot është dita botërore kunder Aids, është një di që kujtojë të gjdo një djetorë që për i vitin 1988, që ditën kur ministrat e shëndecis nga i gjith bota unë blodhën për të diskutuar nbi Aidsin, kur u folë shumë lidhur me tolerancën, shkëmbimin e hapur të informacionit dhe përvojën në luftën kunder ti. This is Club FM 100.4 Alo, më së vini në klubin në Valet e mëqyesit në valët e Klabeve. Mëqyesitëve ju oro një muaj sa më të bukur dha të mbar, kudo që ndodheni. Ja që jemi edhe për sot në klubin e mëqyesit 7:22 minuta më ish dashur, edhe vim sot këtu nga një mision ditën e dhjeshme i cili zjati jo pak e gjatë cilit u morrëm jo pak me dy gjëra. Pam me një këngë. Mhm. Mm Ti doën të nisi të duna criptova? Ja nuk u gjet. Jo. Dhe me një cenzor që e ndeshtrurin. Ka, ka hyrë në ditën e tretë. Tanë sakt. Ne nuk do japim ndihmë. Jo, nuk do japim ndihmë. <laughs> Ajo çfarë ne do japim? Për atë që pra, për di që sa po na bashkoheni. Vet fjal për një klip mish ndazhur i cili Naltini e ka për 3 ditësh gati. Është mm -hmm. klipi ku ai ka censuruar një fjalë. A vë askush nuk ka arritur që t'na dërgojë mbrapsht këtë fjalë. Ja dërguar qindra mesazhe. Mm -hmm. Ëh. Edhe është një fjalë e cila mund pororet relativisht shpesh, fjall... okay, e thosha unë. Një fjalë. Pa, okay, skuqtuar. Ërëndomt, jo në një fjalë rrallë. Gjithçka që e ral, përdori, përdori, mund ta përdori një intelektual, mund ta përdor dhe një njeri i thjeshtë. Ëh. Mm -hmm. S'ka asgjë. Por njerëzit nuk u po shkon mendja. Bëhet fjalë në në klip për një specialist për një ekspert. Ata janë duke folur për karburantet, janë duke folur për ambientin e pastër etj. etj. dhe ky eksperti është ekspert për këtë gjë. Mhm. Mm për këtë gjë, dhe përmendet eksaktësisht kjo fjala që ne po kërkojmë. Ai është ekspert për misrin, për shembull, apo është ekspert për grurin, mm -hmm. do thonim, apo për veterinarin, po, ta. po. Por ky nuk është ekspertas për misrin as për grurin, është ekspert për diçka tjetër. Unë madje ju ndihmova diem. Duke thënë se se kjo ose që kjo fjalë është një term që përdoret shpesh, nëse jemi duke folur për ekonomin. ekonomin. Mm -hmm. Për ekonomin në nivelin mikro, ekonomin e individit, ëh, gjërat, ekonomin e familjes, mm -hmm. po duash? Ëh, aty ne e përdorim këtë fjalë. Pra nuk është një fjalë e rrallë. Dhe më e rëndësishme nga të gjitha për këtë ne po japim jo ndihmë, por një kontroll plot mjekësor në spitalin amerikan. Po japim një dhuratë nga Mishtan tek Electronic Lane Mish dashuria aty tek uh, Sheshi Wilson dhe Peza, në rrugën Vinë Peza. Po japim dy bileta për në Sinemplex për filmin Premdes, Bruma, pojavim, jenja, dyshisha. Dyshisha, Gantina, e Tpremdës mbrëm. Po japim një akoma me 102 shishe nga kantina e pijeve ngjesh Kastrioti në Durrës. Po japim edhe një or nga Primimos. Olda në fund edhe një or nga Primimos. Kështu që Ai jo do të gjej këtë fjalëm, do të fitoj edhe orën, edhe tiket. Edhe të gjitha këto dhurata. Edhe biletat, edhe sporten me dhurata nga Electronic Line, edhe kontrollin e plot mjekësor në Spitalin Amerikan. Mhm, edhe të gjitha. Po bra. Skama. Tani ka nevojë të themi më shumë. Jo, më mendoj se do atë pranom. Kështu që thjesht të dëgjojmë klipin tani. Ka ardhur koha të ruajmë mjedisin. Por kjo nuk do të thotë se duhet i mbaj makinat përgjithmonë në garazh. Bash me ekspertin për Charlie Vogelheimin, EJ Di Paolo. Charlie Vogelheim i bie Ekspert për qëvarë është Charlie Ekspert për qëvarë është Charlie 0-6-29-2722 Svita është për ju Ka 3 ditë që zgjat mm -hmm. Këni <coughs> kohë me ndoj Mjeftu e shumë E zëgjëm dhe njërë tjë dhe rëntime Shkojmë dhe Shko një kënge bukur të ludhëm Ka ardhur oh, kohë atë ruaj mje disin Por kjo si nuk si do të thotë se duhetin baj makinat për gjithmonë në garaj Pash me ekspertin për kërë do të qikojmë opcionet më të mirat të karburanteve është e natinë Okej, okay. mikim të kë LP të anin, kjo është lost on you Qëna dhe goza, numërën jënë është 069 27 22 069 27 22, 22 mirë presim së mësët Shumë bukur. Last on you. Shëndet, Olta. A <laughs> mi Olta, të gjitha vetin. Kisha kohë gjatë këngës. Mirë, mirë, mos ka gje shëndet një. Sa tërë të rregullo. Shëndet e kuveto, Olta. Faleminderit. Faleminderit e kuvet. Urit, urit, u bësta një vit. U faleminderit. Vit ju bëka. Olta u bë Pasha. Ao. O si këti qërë në njënë ridoa O... O... Ollëtin përbërma o përta njëse Mirë se vini në cirku në famë shumë Mishda zhuri a ku është kao që shfrynë hundët Më falë një pasha i që... Që shfrynë hundët Lezeqëm Ej, ka filluar në shkrojnë bradër klivin Kushtë dhe i marri që i thë durata? Po, akoma mm, asë njëri Kushtë As do t'i marrë e ja, gjitho durada jo, jo, jo, jo. Po se më thonë ekspert automjetesh Jo, jo, jo. Eks, Shiko, Kili a i thot ekspert për Për një, kontabilitetin Bravo, është eksaksisht ashtu, për Nuk është për gjitha e salit Pra forma, më falë, jam duke thënë ekspert fal. për kontabilitetin Do ishte Eri, eksaksisht ashtu Ishtë një kontabilitetin, që një një fjal tjetër për gazrat, për ndotjen, mm, mm, për kursimin, jo, ja, për llogaritë. Jo, ja. jo. Neu, neu, neu, Reference neu. në um, Florencë. Jo, jo, des. jo. Ekspert për mjedis. E po tani kontrollen platformës, orën, dhuratat nga Electronic Line, biletat për në Cineplex edhe verën apo pije të tjera nga kantina. A nuk do të më ndihni kësu? Kollai far. <laughs> më ndihm nga ne. Bjerin i në të të, zonja dhe zotrin kemi dhe gëgjant, Po, po, kemi thonë Dje zërë se edha Tima dje zërës... e përmënde në një formë më gjatë Fjallën E vërtet Edhe bëra kastila Po, që... edhim, edhe këtu pjesë Edhim që nuk të shpetoj <laughs> Jo, as kjo, kjo ishte me goj <laughs> E shu, bëjt e e pasere Po, i kam qep Qo që se njërë zi këshkuftohen, mendoj si kur unë jam Mmmmm Më apërdhën një herë mm. një ditë, dikush jena kishte dëgjuar thaa, ishte vërtet sa që po gromësive në emision? Sa kanë problem fare? Jo, ç'në i thash ishte efekt zanor. Është vërtet. Po mirë i thë. Po ishte efekt zanor. Ëh, uh, ndonjëherë bëjun efekt. Po pastaj kanë ndodhur. Po prapë efekt zanor. Do të thënë se dita që na ishte prishur, ishte prishur kompjuteri. <laughs> <laughs> yeah, po ja tani ç'e kemi mund ta bëjmë? Ja dëgjojmë, dëgjojmë. Kjo më çdo më. Mvalje, s'ishte duke folur dhe se si më doli kjo. Ja ja, Instagram. Oh! Oh, sa e ngrote dhe madhe. Gjeha i që vërrejnë më shumë është pikër i është gromësina. Kjo i shte pre fasule. I shte fasule. Mirë, mirë, më se për një shumë të ashtë. Ok, ok. E fail. Po t'i gjoja, po t'i gjoja një... ...për një shpike... Kjo nuk është egzaksisht diska ere. Gjoj më shkonja. Më shkonja? Po. Me kë është kjo? Ëh, uh, po, është, shikoj, është, është një, është një Kjo është një është një zërm eri ëh mm. dhe është me një, domethënë shumë e lartë, si thonë ata, frekuenca, tiçin frekuencën e mm. ka shumë të lartë. Po. E ka aq të lartë saqë nuk mund ta dëgjojnë të gjithë. Mhm. Mm mund ta dëgjojnë vetëm të rind. Dhe në disa vende në Britani, prej kohësh, dhe jo vetëm atje, është përdorur, për, për shembull, në disa rrugësh, mm -hmm. kamera do dalshonte këta. Dhe ë e dëgjojnë vetëm një pjesë e njerëzve. Jo të gjithë. Pra. Në mënyrë që nëse mbledhen çuna aty rrotull, për shembull, rim çuna, ku diu ndash i për për të luajtë bixozë apo për për të bërë diçka, kjo i bezdis atë. Dhe i bën që të largohen. I bëjnë që të largohen. Po, shpresoj. Êshtë e pa durrushme, së pësërsh... A mund të atë gjimë këtejnë që ke qipëtu? Gati e ke, vetëm birin. Atërë e. Tarin. A së pëtë gjimë gjerë. A së gjimë në këtu? Më lorë, pëtë gjondi? Nuk imi ashtë të jo, rinjë, së duhet. E pas kemi në kaluatë, pragun. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Mëndë të jetë një lojke, përja një sekundë. Hajtë bëjmë se kur luajnë bitxosë, masë... Unë pas të putë e minëtë i gjend A ah, ndan e dëgjon? Tërmet. Tashi dëgjohet. Frekuencat fillojnë këtu në 24 Hz, 26, 27, 28. në 30, dëgjon? Po dëgjohet. Dhe vjen i moment. Po kjo bë kur Fylla të rriturit rrit, rrit. nuk dëgjojnë më asgjë. Kur rriten shumë hercët, Mhm. Mm Këto gjëne dëgjojnë vetëm të rinjt. Dhe të rinjt <laughs> Bezdisën dhe largohen ndërsa plehë mund luajnë shat qet. Rehad, Rehad. Do të na plasë vezën. Edhioni, Edhioni akoma po. Më jemi certon po rritet. Më falni se unë jam i sigurt se çfarë do ndodhi. Mund të shurojë dhe kizmonën gjernëza. Nuk jam i sigurt se çfarë do ndodhi. Thjesht tani imi në 124 Hz, vazhdojmë. 57, 154. Lejnia aty. Ne duhet lërgohemi, Tanja. 180... 207 hertës. Po, në um, thëmë, ba e njërë së si dhjetë. Po, zërra njërë së si dhjetë. Shë, shë, shë. Oke, po e shkupjet. Sh e, e, e. Unis. Unis. Unis. Unis. Unis. Unis. Unis. Unis. Unis. Unis. Unis. Unis. Unis. Unis. Unis. Unis. Unis. Unis. Unis. Unis. Unis. Unis. Unis. Unis. Mm. Nëse i e i ri, duhet ta t'gjosh këte. Nëse nuk e ti gjonë këte, do t'hote se i e mbi moshën një sekundë. E t'gjonë i këte? Shumë pak. E t'gjonë ti? Unë z'gjonë z'gjonë. Nëse nuk cjë, më bëndrësht ato. Jo. Po ti e mbi njiste kader, unë e t'gjoj. Do t'gjesh në njiste... E t'gjesh shumë mirë. Po prap. Tani e t'gjonë? Jo, ja, farë. Farë, jo. A vetëm ne të e të duke t'gjokem? Vetëm ti... Ti s'gjone asgje, sa më s'po luiaj asgjevë, ti... A djoh, tjë, oh, djoh djoh dhikë, kaj, e dhom d'gjore... A e t'gjore vetëm ti e t'gjore... O, un d'gjore i cka, jo ti duke folur... Ky që ka shumë e t'fershma... Edhe i majqinoj këtë e t'gjorem vetëm të rrinë... Wow. A mund t'rish ma atjet t'gjosh b'gjoz me këta? Ja... T'ani b'gjoz, jo, po... Po që ar mund t'bosh me këta? A e gej... <laughs> Mu a <laughs> Ja kjo është mm. shumë më tëmershme se e para. A këtë pëlqeu, ë? Jo, ja, kjo ishte më më bezdisse sa. Ajo e parë ishte më më e këndshme. Arr... E humba fillin, por çfarë <laughs> po flasim? Po flasim <laughs> <laughs> për për faktin që ka frekuenca që mundi të dëgjojnë vetëm të rindt edhe pleish nuk i dëgjojnë fare. Edhe ai po bën edhe një provë, ai tregon këtë frekuencë, mund të dëgjoj asgjë. Edhe mundu vetë jashtë plan kon tash. Un mund të rrit domethënë, tek sevi rrugës. Po ti ç'mund bësh aty? <clears throat> Asnjë gjë. Siç dërish. Kaç? Ka ishkisha, 7.30 e 7.00 minuta në kluin e mëgjesit, mm. në më qenë që jeri e t'i gjondë edhe kurse lua ja. Tu t'gje aty në fakt. <laughs> Pas e shkëtë këndos një gjokë, me frekuenca e shkëtë larta, fëgondë edhe t'o shkëti dhe dhe shkëtë shkëtë. Me të ndrejtën e në bëra me rakë. Thash mos, kështë t'i qa për luet e s'përë. <laughs> që nga mplakur, thash. O të ramba, jo, përshë. Një. Kjo, përsh Këtu jemi në 9.000 Hz. Edhe asë njëri nga në nuk të gjona, zjo. Do të thot që jemi... Tani jemi, jemi pari, ishim në 20.000 Hz. Dëgjohet, dëgjohet. Kjo është 500, të e të gjohet, po? Kjo është i qartë. Këtu jemi në 11.000 Hz. 12.000, këtu e të gjohet në koma, po? Ta të gjohet. A, është tu. 12.000, 13.000 Hz. E të gjohet, të gjohet, është? 14.000 Hz Unë të zgjoj ma zgjo Tani 4 rinë që bëjtë gjojnë të dhe endë e gjojnë A mund gjoj. sh... gjo. të në shrujnë i se qëfar di gjojnë? 16.000 Hz Unë të zgjoj absolutisht A zgjo 17.000 Hz U në dhe në frekwenca shumë shumë ullët Po ka njërë që mund të gjojnë të gjojnë Edhe këta i kanë hyrë kësaj Edhe thonë që ose të rinë Rinë në përceba rrugësh Edhe në bezdisin me zhurma dhe gjera dhe qar mund bëjn, Edhe kanë veshët e mpret të rinis dhe mund të të gjojmë frekuen sa që nesi të gjojmë Futja, plazja atyre, le të katrojnë nga nervët, do të njërgojnë, thjerën të rrinë të qetë Ja një ras fra kur t'i kesh veshët e mpret, është gje keqe Krejnë bës pak klubin e mqizit, mjë shtashur Shpresojmë i keni bold të mpret veshët për t'i gjuar Capital Cities Kjo është Kangaroo Court Jeni me Club FM në një 100.4, 7.39 minuta Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Enjoy it people. Më siguri ardhur në klubin e mëngjesit ora është 7:46 people. Mirëmëngjes. Iguieri. Iguet e ditës sot si numëron ti? A vjo? Igu gati, por nis mbar ikën me kollaj. Kur nis mbar ikën me kollaj. Mir. Old marathon për ata kriptin ton. Kryptin ton E ti ton? Ripti Ripti Ripti Ript Ript Ript Ript Ript Ript Ript Sa ka qenë rriti rriti ekonomike këto Ript Ript A mund të vizim për punën i qe Ript Qe per i s'kutua i sotio rrrma ama Rriti ekonomike ka qenë Rrrr Rrrr Ma volta O, taqsa gazit Gazit Jo, jo Por të Aha, të të për të që është në gazit Nuk umgrit atë ti Me shrafjale, mirë mxhes uh, shokodon gazit Që në atë gjonë në shumë gjes U, oh, mirë mxhes, gjes, gjes Por do tëm, për dëja dhe lësë i abramish Janë bër bashk kundra rritjes të qmimit të gazit mm. Më në fond Ka thënë ata gazra duhet jenë Sa më të lira në, në vendin tonë <laughs> Sa Pasë i njerëzit kanë investuar për impjandin e gazit mm. Bështen për rritin, e, është tentuar një rritje shmimi Nuk e dhjela, se kur do mena rrep në ola Në <gjitë> i mënyrë ka që Ka që hapur do të të tënë <gjitë> Lavdis Zotit që ka pëdë dhe lësë i kjë vënd Që kujdesen për ne Për impjandet e gazit Më në fond Të gjithë atyre Edhe nëse Edhe për ti Nuk në të gjohë herën e parë Për shëndetje edhe mirë më që e së <gjitë> <gazitë> <laughs> o gaz mir i mirëmëngjes fram. Gaz i mirëmëngjes. Gaz u bë se qe... mm. po mm. mm. mm. koalicioniri... po... bëhet që po formohet koalicioni i ri. Po gaz. Po gaz fillon me. Nëse dim mund formohet, po fillon një gaz, bëhen disa gazra, pastaj bëhet një <laughs> rrëg gazra. Bëhet një depozit gazi. Pastaj bëhet një, <deposit laughs> <gazra. bëhet> një, <laughs> <bëhet> një <laughs> shtull gazi. Po mendoj për shkëmbin. Nëse, nëse mbledhim disa çunë që kanë emrin gazi. Po. Në një dhomë. Ka plot çunë nga. Mund mbledhin 5-6 veta. Po. Themi për shkëmbin që është një dhomë me gazra. <laughs> Amë me gazër. <laughs> <laughs> një me çfarë? Po, të them, prit mos të shjej në në brasë mendim për këto. Mund të janë shumë gazë bashk. Është një dhomë dhom me gazë. Gazë, është një dhomë plot gazë. Nuk tingëllon bukur. Një dhomë me gazë. Me gazë. Po me një dhomë me gazra. Ne <laughs> kemi pasaj edhe dhomë dhomat e dhoma, <laughs> dhoma gazit. E kemi vërsish. Po, po këto futëm në Pudetimin fu Holokaust, po. Është vërtet. Mirë. Nëse Donaldi 3-2-2 është fitues. Bravo Donald. Fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo. Surprise. Ej, Mos. Denisi ka thënë ekspert për konsumin. Wow! Wow! Ju sigurisht e keni. Është ke ngataturë? Po, Denis Culiçi. Denis Culiçi ose Çuliçi ose Çuliçi. Po Denisi çon si ka mbiemër fundje. 703 mbaron. 703 Denis Culiçi ose Çuliçi. <laughs> um, <coughs> po Denisi. Po gjithse si. mm -hmm. Denisi gjithsesi. E Denison shojba nga Denis. Pasi ke fituar Denis, një kontroll të plot në Spitalin Amerikan këtu në kryeqytet. 2 bileta për në sineplex 2 shisha nga kantina e pjeve gjergj Kastriotis këndërbeo durës Një shport me duratën nga elektronik line dhe dhe? Një orë nga primi uh, morës wow. Shumë ja. Denisi duhet të vim me një Kërë ty Denisi këtu <laughs> Mip, mip, mip, mip Pram mi. shumë <laughs> <laughs> <laughs> Kamatë për të marë duratat Mip, <laughs> mip, mip, mip, mip, mip, mip, mip, mip, mip, mip, mip, mip, mip, mip, mip, mip, mip, mip, mip, mip, mip, mip, mip, mip, mip, m Hmm. Shumë shkëlqyer. Bravo Denis. Wow! Ta gjendë krizi. Eksperti i miqdashur Charlie Vogenheim. Vogelheim. Vogelheim. Konsumi, konsumi. Sa dur ko atruaj mjedisin. Por kjo nuk do të thotë se duhet i mbaj makinat përgjithmonë në garazh. Bash me ekspertin për konsumin Charlie Vogelheim. Konsumi. Kevin thotë diçka. Do të themi konsumi. Si e jetin? Si e jetin? Shëncika? Rondica që e gjeti. Rondica që e gjeti. Rondica që e gjetën mbas 3 ditësh pra. Wow. Shumë e kishim shansin, por e gjeti Denisi. Denis. Bravo. Su Liçi, Su Liçi. Super. Ah. Unë urt them anagram këtu në klynin e mësesës, unë kam zgjidhje tjetër. Dua lived do të ndoj tani mësh dashur. Kjo është Blow Your Mind. Ah çoğun bu gurur. Kıymaz bak. Ora, është në no 7.54 minuta, jenë me klubin e mëgjesit në Klab FM 100.4 dhe në ekranin e klab të vës, ju ërem një muaj sa më të bukur dhe në barë ku të që ndodheni. Mëgjesi. Mirë mëgjes altin, mirë mëgjes olta, mirë mëgjeson, mirë mëgjes mjës, blendi. Jemi gati për anagramën e ditës sotme. Yes, we are. Anagrama. Në klubin e mëgjesit. Oje, oh, yeah, baby. <laughs> dhe pjala është? Rëri mushkitë. RIMUSHKIT RIMUSHKIT Mishtashur është fjalla bërë Didin e sot me në anagramën e didin e sot me kemi RIMUSHKIT RIMUSHKIT Oke okay. 069 20 7222 Dërgonë mesajët uaj Oke okay. RIMUSHKIT R-I-M-U-SHA K-I-TA K-I-TA RIMUSHKIT RIMUSHKIT Oke, okay, për sfar luaj molta Për një orë nda primë e watchës Bravo Imaginohë për shumë që ke Ke mm. një shok që që e Rimi Fun. Ka Rimi Ka pa funë rimi, rimi të njit një Kutë mund të shimë Mund të jetë grisur të shka ty mm -hmm. Ose të jetë Po themi Më mirë Shqepur Që të mos Ejo jo, shqepur që ta Edhe ta, të njit Rimi mm -hmm. Pasaj ajo shkitet Edhe ti tu O Rimi u shkit U shkit U shkit <laughs> Rim, ushkit Rim ushkit 069 27 22 2 Nuk është e vështirë mishdashur 069 27 22 2 069 27 22 2 Aderë Arctic Monkeys Tani Në kluvinë mëgjesit Kjo është Së Nepalovit to no. the jestej dhe mirë se keni ardhur në klubin e mëqjesit me një dashur Jolene është titulli i asaj kënge. Ora janë 8:6 minuta. Unë jam blendi këtu bashkëngjerin Alfinin Nortën edhe Lorin këtu me ne. Janë edhe një zonjë Ushë 23, Kristina Cerama dhe Gent Likaj. Mirëmëngjesit. Ju erdhët. Mirëse erdhët. Vini këtu nga nga Rotarakti apo Rotary Club Tirana, më thënë ndryshe, po doja lëju ju shpjegimin për këto. Për një projekt që quhet Biblioteka Njerëzore. Human Library, në anglisht, po? The bo. Human Library, <thevivant> <gibberish> uh, në original, si shë keni. Uh, Gent, ti këshën, uh, po them, uh, thelbësor në, në projek këtë projekt nga fillimi, më të rego, pa, këtë shfarë është kjo? Oh, Human Library është uh, një projekt i cili ka 16 vjetë që zhvillohet të tani, edhe i fillisat e saj i ka në Danimark, uh, është përhapur në shumë vëndët botës, si organizatë momë është në Danimark, mirë po është përhapur për erësye sepse Uh, si projekt uh, mendohet shumë fort që të luftojë stereotipet në për uh, shoqëri të ndryshme. Edhe ne po mundohemi ta sjellim në Shqipëri vetëm për këtë arsye, mm -hmm. për të pasur mundësi që njerëzit që ne i konsiderojmë si libra, ë uh, të hapen në një kuptim, të hapin krahët edhe të mm -hmm. tregojnë historinë e tyre me parajgkimat që ata mund të kenë pasur në jetën e tyre, me si ka ardhur jeta, në përgjithësi vështësitë e tyre mm -hmm. që mund të kenë pasur, edhe të tëra këto ə uh, përpallje audienca të ngushtë me 2 ose 3 persona në mm -hmm. një tavolinë, në një bisedë shumë të ngrohtë, miqësore, me empatinë nga të dy krahët, mm -hmm. për të kuptuar më mirë se ë uh, jeta e tyre si janë. Ë uh, po parajykimet që ata kanë hasur, për të munduar që kur e ke një person përballë të ketë mundësi pastaj që të shprehet më më afër edhe mm -hmm. ta ndiejësh më mirë se çka ka ndjerë në lëkurë në kuptim. Meqenëse edhe është një gjë që, që desho... leta themi, ë Shqipëria ka nevojë për këtë. Shoqëria jon është është mbytur në stereotipe, ne paraqijkojmë njerëzit në kallope standarde shumë shpesh po më pëlqen shumë ideja e mënyrës se si funksionon Kristina ato na e tregos ti pak domethën po. teknikalitetin e në kësaj ë kemi bibliotek njerëzore ç'a do thot kët marrësh një libër me qira absolutisht apo një njerëj uh, kemi idenë e çdo bibliotekave kur njeriu shkon dhe zgjedh një libër në bazë të titullit apo në bazë kopertinës mm -hmm. në rastin ton ne duam që ju mos ta gjikoni një libër nga kopertina në rast ton librat janë njerëz Ju do të merrni vetëm titullin, pra atë që ai njerëzi do të tregoj më shumë në momentin që ju do të filloj të tashfletoni apo ta lexoni, mm -hmm. dhe kur them lexoni, do të thënë nëpërmjet një bashkëbisedimi që ju do keni me këtë person, do jetë një gjë shumë uh, friendly dhe shumë miqësore me personin që do keni përballë, në mënyrë që as ju mos ndiheni në keq, as personi tjetër mos ta bëni të ndiheni keq mm -hmm. për atë që ai përfaqëson, duke qenë shë se shoqëria jon ka pas vuajtur nga këto etik etiketime që i vendos ë uh, të gatë grupeve të ndryshme mm -hmm. ne këto kemi pasur si qëllim që të heqim parajgikimet mm -hmm. sa më shumë që të kemi mundësi. Është është është edhe si dhe shoqëmir. Po sikojë, pra një sesion me me një person, mm -hmm. pra të quajturin libër në këtë rast, mm -hmm. do zgjasë rreth 30 minuta dhe ta zanun vendos që të bisedojmë me njërin prej këtyre mm -hmm. që ka një histori tipike të, të vetën dhe ulem diku, uh, shpresoj dhe mund ta pyes. Mm -hmm. Dhe ky person ka rënë dakord Të shfletohet nga unë, pra përqishet. Po, se po lezuja në disa nga njerëzit, për shumëll, kemi rasin e një vajze e cila ka luftuar në gjyç kunder molestu e si të saj. Totu çka vajes do të, të, të, të jetë, unë nuk e di, edhe nuk e di mm. për gabet fjal, por do të jetë një njerëz i fortë që që pranon ti ti hap këto plagë e ti ndal. Absolutisht, më... jo vetëm një njerëz i fortë, por është një person që e ka kaluar tashmë çdo gjë që i ka ndodhur në jetën e vet, do të thënë është një traumë që s'mund të qojmë, është e superuar nga ana saj mm. dhe është e fort mjaftueshme sa ta ndaj këtë eksperiencë me njerëz të tjerë që kanë kuriozitet apo duan të dinë më shumë the experience society. Ës shumë interesant. Çfarë lloj të tjerë librash po themi mund ngjajim në këtë bibliotekën njerëzore? Kristin. Atëherë, ne kemi në tituj librash, siç e thati ju personin e cila ka luftuar në gjyq me molestuesin e saj, kemi një person që është guitarist po është 95 95% i verbër, mm -hmm. kemi një person që është gay, është një vajzë që është biseksuale. Mhm. Mm dhe të tjerat. Pra, pra po më themi po më themi njerëz që që shpënshetiketohen. ë pa. uh, pa, paragjikohen. Para para para paragjikohen, pra aftersin drushën, apo after kufizuar, apo domethënë gjëra që Qëllimi jon ka është gjithmonë që në momentin që publiku ka një kontakt të afërt me këto persona, mm -hmm. do kuptojë që Ndoshta rrethanat kanë bër që ai të jetë në atë pikë dhe ndoshta po tiste edhe vetë ai në ato rrethana do kishte përfunduar në të njëjtën situatë. Prandaj nuk duhet parajguar dhe prandaj nuk duhet pa mm -hmm. librin me kopertinë. Kjo është shumë interesante. me disa persona të tjerë që do jenë të pranishëm, do jet një vajzë që është e mbuluar, e fesë muslimane, -hmm. -hmm. për të folur Arsýja e vetës së saj po. Sigurisht. Qëlljen e saj personale, gjithashtu do jet një burr i cili është në moshë, mirëpo është martuar 3 herë. Edhe tani është martesën e ditë katërt, për treguar eksperiencat që ai ka pasur më përpara. Edhe do të shkoni me me buxhënimi më vetë. Është po, janë janë njerëz, secilat mm. janë përzgjedhur në mënyrë shumë shogjorore, janë njerëz që grupi jan, i jon i vullnetarëve i ka zgjedhur ëm um, sepse ka pasur marrëdhënia të afërtë, ta, mm. uh, unë një filan person, unë mendoj që kë mund të ishte një libër ideal për për librarin ton. Edhe këta janë persona që kanë pranuar, domethënë do vinë edhe ne me shumë kënaqësi do do i prezantojmë të dielën. ëm uh, me datë 4 dhjetor është eventi. Uh -huh. Shumë mirë të gaboj për këtë, pra është të dielën në datën 4 dhe unë shikoj që në Facebook ka edhe një edhe një faqe që ju mund a gjeni kolan, ta gjeni kollaj nëse kërkoni për Human Library Albania dhe dhe del kjo faqe ky event në pra. Facebooku mund të me merrni informacion më shumë për orën, vendin etj etj. Pra po më thoni, është në orën 10, këtë do djel? Këtë do djel në orën 10 deri në 2, besoj që do zgjasë, është tek Human tek Innovation, Innovation Hubi, që është brapa përball Kremin Ministris, brapa mm -hmm. Piramidës, ajo rruga që është aty mm -hmm. quhet Papa John Pali II hm um, dhe aty mund t'na gjeni jemi shumë të hapur hyrja është e lirë është pa pagesë uh, janë të tërë të mirëpritur çdo lloj kategorie njerëzish moshash uh, për të folur me libra tan cilët do jenë shumë të hapur edhe shumë të gatshëm për të përgjigjur çdo lloj pyetje. A presim pyetje të forta? republikut, sepse ne besojmë që nëpërmjet ftywjeve të, të forta realisht mund t'ia ja dalim për të luftuar stereotipat. Një person që do vërtet që të kupton se ç'ka ndier një person tjetër në luko, do të pyese me detaje. Mm -hmm. Kështu që libërata janë përgatitur për të përgjigjur lidhje me pyetje shumë specifike në lidhje me eksperiencat e tyra. Është është gjithë shumë mirë dhe mendoj që ky çik i kësaj është Kontakti, po themi, një me një, apo një me dy, pra bisetat që janë intime. Êshtë ndryshe, të flasësh me një personë e ta keshë për balë, e ndryshe të flasësh mbi një koncept, se si mund të një ta persona, po, të ti flasësh turmës të til, apo të flasësh nga ekran i kompjuterit e të lëshosh për shumë në komend, po kërë ke një njëri për balë, me, me të gjitha, po themi, një pjesët njërzore të ti aty, është... është Kjo është dhe përherët parë që vjenë në Shqipëri dhe është realizuar nga Rotary Club Tirana dhe ne kemi qëllimi që mos tjetë hera fundit, por mm. të ndodhë dhe gjithdo vit ose ndoshtë edhe më shpesh se a ishtë Kjo i një pratiket... pjesë e Rotary Club Tirana dhe më nësërë pak për më të rrindë Atëherë, uh, Rotary Club Tirana është një klub që është hapër në Shqipëri që në vitë një minë në 1998 uh, bë përbëhet nga grupë mosha 18-30 ne jemi uh, grupi të rrimve mm. i Rotary, uh, mm -hmm. Tirana, Organizojm evente ndryshimesh dhe aktivitete ndryshimesh për tematika të ndryshme dhe çdo uh, i ri i cili ka ide që do të bëjë një ndryshim apo do të cielli diçka ndryshe në vendin e komunitetin e tij është shumë i mirë pritur dhe, dhe, dhe, dhe të jetë antar. Super. Shumë falënderit, mish dashur. Sapër dëgjuat, dy mysafirë tani janë Kristina Cerama dhe Gentlika, i koordinator për këtë projekt që është biblioteka njerëzore. Keni të dielën orën në orën 10. 10. Pran uh, Inovation Hub këtu pran Krye Ministris në rrugën pabajgjën në Pali 2 dhe do të gjatë rre, dhe dhe dhe vrë rrëth orës 2 Shumë falim devet Shumë falim devet Shumë falim devet Shumë falim devet Këtë jemi në Krye Ministrisit me më shumë mbas pak do të, të ketë muzik mish dë ashur nga news Dhe mirë se keni ardhur në kërubin e mëgjesit Mirë mëgjesit gjithve A sajë bukur kjo Kërini në qarës kërëtin Kjo së vëzohet që të më bëj mua në die mirë po, po. Edhe unë mirë po në die më falim derit <laughs> Ej, kemi mishdashur Rimushkit Sot në kërubin e mëgjesit Rimushkit është anagrama për sot mm. Ka të në në shkurtime Nuk është e sartë Mushkrit, kam qarë Ka të në, në mushkrit është mushkërit Ka nj Në fakt në drejtë shkrim që që nuk mund jetë ajo Rimushkit nuk ka ë Rimushkit Kisa mund të kenë Të aferm të tyre Unë kam përveka Mirë Unë s'kam përvekë Ta kesh me jetë um... Unë se ditë qaj është pa përthem për kam Rimushkit Luaj tani iska. E di se nuk ehaste atje. Okej, skaqaltim. E. E di alteni. E di alteni. Saqës e dha un sam. Okej, po e ndryshe. Liria kishte një telefon. Kus. Mm. Liria. Me Liria, Liria, Liria, Liria. Liria. <laughs> e <coughs> <un geologiken. laughs> di nga alitemi? Tan. Mbi. Okej. Liria. Saqajon tiologjikën? Tan. E di gjeologji, e di di gjeologjike. Kë mosh ti di zgjidhje. Po e di zgjidhje. Kam, kam njerëz ati pram Rimushkit Ok Rimushkit 0, 6, 9, 27, 22 Gzuar djetorin që gjitha. të gjitha Mi ishte dashur, të kryu bitë mëgjesit Por e ca njerëz në shruen nga Në shuken nga live, nga Facebook uh, live Pa uh, Ndodhete kë fasja ime dhe fasja altës Pa uh, Kë tjetër ndodhete altë ta Vëmë tek këto dy faqet ona para për, për momentin. Te faqja jemi ne vetë ajeni për e momentin dhe tek si i jemi. Jo, jo, jo, kam kohë që e kam bërë. Atini ka bërë sherrin, ka bërë sherrin. Mosu sherros. Ja pastaj ka bërë dallti 30 minutë. Sherrin, po na kërkojnë sa njerëz që ta drejtojmë edhe këtë. Tam. Këto tanagrams, po tani shikoj ishte bolë vështirë me me një regji tani me pioner zotrin. Nuk paguajmë mjaftueshëm për të pasur dy regji. Ja këtu. Ja jeta. Ja jeta. M? Je jeta tani po i them. Po pra gjeje. Ja, tani je. Kurse ka parë në TV mund ta shikoj tashi. Tani mund ta shikoj dhe... <laughs> po në në live po. Shumë mirë. Hey. Atyre. Eric Thaming's I just. DM's dashur veç ë uh, censurës. Censurës, censurës që zgjati deri sot. Ai ishte me vërtet fantastika. Ishte bomb. Ishte bomb. Ishte bom. Ne kishim edhe një titull kënge të kriptuar. Mhm. Mm Qi ishte këtu këtu. E thonim, nëse dëgjoni këtë, duhet na jepni titullin e një kënge shumë shumë, shumë të, njohur. të njohur, shumë shumë të suksesshme në anglisht. Mhm. Mm Shtitle një kënga Dhe dhe më qështë i kryptuar 069 207 222 Dërgonë mesaj të uaj 069 207 222 069 207 222 Dëgjoni dhe një Qo po dëgjoni? Kujdes Kujdes Okay. Tara, ta ra ra Ta ra ta, ra ta. tani Altini ka një censur tjetër, po ndemë lëm për momentin. Ti lëm njerëzit të marrin frymë, po kështu e mm? thandom. Marrin frymë sa janë deri këtu. Marrin frymë dhe pastaj do të do të i themi asaj sa më vonë miq dashur, lojës ton True Ace me fialet e censuruara të Altinit. Hmmmm... Hmmmm... Hmmmm... Hmmmm... Hmmmm... Mm, mm. mm. Tani muzik nga... Magic... Kurtë khtë emi... Jëhës nga Pink. Am pani është nga Pink, pa. A se të sajënë të i të e këtë e këf të la. Just like fire. Dë në zë në të qidë rizë. Ha ha ha ha... And I'm wishin' they stopped tryna turn me off I want it on And I'm walkin' on a wire Tryin' to go higher Feels like I'm surrounded by Elias, even when I give it all away, I want it. that you could say are all the same mm -mm -mm -mm -mm. see i would rather we just go a different way and play the game uh -uh. Mm -mm -mm -mm. and no matter the weather we can do it better you and me together forever and ever we don't have to worry about a thing got to say në 08:29 minuta jeni me klubin e Xhessit në Klabe FM 104 dhe në ekranin e Klap TV's ju urëm një ditë sa më bukur dhe të mbarë ku do të shndoteni. Xhessi, Xhessi, Xhessi, Xhessi. Mirëditura anagrama, ti thua oho. Aha. Oho. Por unthem haha, ju thoni oho, oho, po. Haha. Oho. Haha. Oho. Haha. Oho. Jo, oho, ai. Oho. Mm, rimushkit, miq dashur, do të thot ku ushtrimi. Bravo. Kushtrimi është sakt 762 mbaron numri Melësit, fiton orën nga primi Moaci. Tash, që ka liria një fill. Pa. Le të themi, kushtrimi i liris. Pa problem. Shkolla. Bravo. Kushtrimi i liris, miq dashur. Mm -hmm. Rimushkit ishte kushtrimi, bravo, bravo. për anagramën e keni zgjidhur. Bravo ju qoftë. Edhe ju e. Ëm. E kuqë. 3 gra. Mm -hmm. Ishin i makin, 3 shoqë. Pa. Dhe mira, shoshet mira, po jo da ishtë mira, do me dhe nuk shu, në pa mje. Oke, okay, shoshet mira, me i... njera tjetra. Njera ishte, bo. Nise, <coughs> duke esur rrugës, mm. dishka ndodhë, gjera nuk shu e nga shu si shduhet, kutim në se shfar, një ma unë e një, dhe ato përplasen me makinë edhe të treja, përfundojnë në... Parajs. Në parajs. Wow. Kuj pret? Aji. Sigurisht. Personazhi më i njëri Barsaleta më në Parajs, <gjubi> Shën Pjetër. Shën Pjetër. <gjubi> Bileta nga Barsaleta te Kamnjori. Shën Pjetrin. Unë kam një orë ka pas bër reklamën tikur për për kafenë në Itali. Ma më thua çfarë tindevon? Po, po e bën. Ma më bash. Po ja vës aqoma, po. Në, në, në, në krye të detyrës vazhdon të jetë. Shkojn këto treja atje në Parajs edhe Shën Pjetri u shpikon disa gjëra. Mirëseherë në zonjë. Thotë, kjo është Parajsa. Vetëm një rregull ka, kujdes mos shkeni rosat. Kush kèl rosat e ka pik punën po është aty është plot me rosa. Ah, Domethënë ti aty është në top, pjatat, piazza San Marco, më... <gibli> plot me rosa, me rosa, me rosa, me rosa. Mhm. Mm Su për njerëm bre aty nuk zgjati shumë. Që atë ditë në mndje, arrim është keni një rosë. Është keni një rosë oh, kur uh, vjen San sh... Pjetri ishte kështu. <huh> Vigilant fare, vjen me një burr shumë i shëmtuar. Shum edhe i palpranga dhe ja lidh kësaj të dora. Edhe thot tani do e kalosh për rrecin me këtë burrin e shëmtuar. Do. Ky është dënimi për shkeljen e rosës. Faleminderit, atë largohet. Kalua nësa ditë, oh, dhe dita. vajza e dytë, pa me shkeli dhe kjo një rosë, ja, bërri rosa, me një ështëm pjetër si umë dhe asin që, sniper, një burë akoma me shëmtuar. Se kjoj parë, po të themë, që ishte një katastrofë. <gjubi> Merja livë prangat e dorë, a dora, i tha, ta gëzoni për jetin në bashkë, kjoj ishte të një minu, dhe shkeli rosë, dhe geli e treta të një. <gjubi> Kërë banë se shfarë mund në dohtën që ofë se shkeri një rosë mm -hmm. Kërë që u shu të reguar shumë, shumë, shumë, shumë e gujdeshme Kaluan 4 muaj, 5 muaj Mira ja Pa shkeri u nas një rosë Nuk është e lëvisë të shumë shum pak, por të faktën E gujdeshme Dherë i sa një ditë afro, e të shumë pjetri Në i të shumë Pa e shumë yull mm. I gjatë Së bëjqeli, brungë shumë e në së bëjqeli Vë i bukur, nuk e di si Mundë kët Vjena tje me prangat, ja merë, ja lidhë të Dora. Kësa e thot, hajt e thot, takzoni për jetinë bakshtani. Mm. E dhe kjo që thot, ua, po unë të qërë bëra për të merituar të... U i isha bërë ti, tha këtë djali, po unë shkela një rosë. A, baba. Kjo si shte qëmë, si paraqitje, vetëm drenu. Dënimi atikë. <laughs> shkela një rosë. Mm. Gjemi ndër miq dashuritit do na informojmbi mbi situatën në trafik. Një mm. rekomandoi mm. me të xhitha Uli a uh, Zerin Radio so, so. para, para se të plasim ne që ti jam tamam profesionist trafiku. E jë ndamë jam make. El di, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zi. Zi, më disi të avo një kollatumban makinë. Kë mundem bra? Jo më ishte duke kënduar këndonim me hitin tim. Ëh. Ne mm. do ta ndalojmë të plot sot hitin tënd. Në skemer. A t'i them ja, tregova kështu situatën trafik në ftomente ELD. Po bëhen këtu ditë sot ne vijon me trafik, të paktën ditën djeshën nuk kishim shumë probleme trafikun për shkak të asaj të ndalesës bar që ishte ditën e martë, edhe nuk ishin dalë shumë mirë ditën e mërkurë, ditën djeshën sot është totalisht me trafik pista nën asfalt poshtë, pavëçë për shkrova vet në siguri të standardeve europiane kalon at kryqëzimin e punës Parisit drejt Vasicantos me trafik, po pashë edhe drejt kryqëzimit sintëtoren shumë probleme, ndërkohë që të dy pjesët që kryqëzohen me këtë, dhe pjesa që vjen nga bulevardi Gjergj Fishta nga gjykata e rrefit Tirana Blenderit e Kurës, me trafik, por dre krau tjetër, në skanculin e tek ura e stacionit Fondi Tirana 3, është jashtëzakonisht i ngarkuar, mund të përcinjë nga pallati me xhilhat Blenderit e Kurës Vasicanto, të katër korridore janë Rramshëm azi, bash, situat shumë me trafik të epë. Ndërkohë që në qendër të Tiranës për shkarktapen Unaz blet, pra, oh. uh, situat mirë trafiku, por është koazia te shkurtë rë semaforit, pra, është vënë një semafor tek pjesa mm. që do të kryqëzohet për Unaza e Unaza Vogël, pra kryqëzohet me me bulevardin e Zogun e Parë. Koazia te semaforit duhet ishte pak më mm. jashtë, sepse krijon trafik në këtë pjesë. Ëh. Mm -hmm. Ndërkohë që në qendër të jashtë të tjetër qof, është rruga Zog Jollit nuk ka probleme ndonëse te vjen as pjesa që vjen drejt drejt zonës të bllokut e gjithë rrugë saj është me një situatë normale trafiku. të trafikut. Kështu që bën çot problem gjetet vetëm pjesa nënazës poshme ka shumë lëvizje me probleme. Faleminderit Deldi. Bashkim. Ta lundgoja bravo e bëri shumë mirë mish Dan Zureldi njoftimin e trafikut për Sof. Të të të ranuk pas ka një mik italian me vete? Jo. Eh, Zakonisht ve. ah. kanë të premteve. Zakonisht kanë kanë miq italian po. <laughs> Kan mi italian me meta, është mbushur plloma italiane, është duke pao. Ai di sikoi shtoqë, i kupton, i kupton, i, i kupton italianun, po. I kupton se edhe flasin e kan atë me, me duar, kështu si është. Ti fikë i italiz. Edhe ne bëjmë gjësh me duar, po, ata kanë. Ata janë me duar, kanë shumë teksturë. Oh, me çfarë mm, okay. vejoj. Mm. Ishte, ishte. <gat> ishte, një, ishte një ndodhi që kavon një herë një spiun francez, një spiun gjerman dhe një spiun italian. Tam. I kavën Edhe Ikshin futur në një qeli Ku do t'i pyesnin Në fakt Ishte jetim do me thën mm -hmm. Tortur për thua e se Për të zjerë sekretet e tyre Edhe në fillim morën francesin 2 ore rasën atje Mjida lidur Këmbeduar E fillon më do torturat e tyre mm -hmm. Deli sa kuj foli 2 ore zjadi Më në fund pësaj tregoj gjithë, gjithë shka ba, Gjithë shka Do li francesi mm -hmm. Morën pësaj Lidhen këmbeduar Gjermanin është truan edhe ata në dru, po dallojm këso. Vascaror, Tarraur, as barbare. U dërzuan edhe në Gjermani, i. u dërzuan edhe në Fali. Mm. Pastaj morën te italianin. Edhe ky spiun, e ke marrësi agent. E lidhën këto komentuarsh. Edhe ta shkruajnë dru dhe këta. Ba me rrye, rrye, po pse flis ai kurt? Asnjë fjalë. Rrye, rrye, rrye, rring. Një ditë, dy ditë, oh, oh. a, ditën e tretë u lodhën ata, u kaputën, thanë, është pa mundur këy nuk flet. Edhe e zgjerrën e thanë, thanë E thani, për ti të si ka mundësi që sflët Po, në doja plisjet, <laughs> <laughs> plisjet të plisjeta, më keni lidur duartë Po, në plisjeta të me duan lidur <laughs> Kje përësish? Kam pasur tisa variacionet të kësa i Bersaletës, ku italianën nuk flasin do të që ose s'kan duartë e lira mm -hmm. Ishe një italian në bashkë shokur e mm -hmm. vetë, edhe si në rrugës një ditë Edhe Kju i tregon dhe një histori njëri, tjetëri vetëm edhe gjiondhe Se i kishe futur duartë <laughs> Ik sa fu doort na na Xebas eda i tha po tilla sha kiqislet skam dorash. Tis fil skam dorashke. Kema vas ban qönim ti sit. Tani do tjojem <laughs> <laughs> <'kam do> <laughs> Ta nga Magic with Dashur es rude. rude. rude. Klabe fam. Got in my pa I need to know you say i'll never get your blessings till the day i die so love my friend the 8.21 minuta, ju jeni me Radio Nklav FM në 114 Mirë mëgjesi, gjithem të gjithemi së këni ardhur program i shtashuri përshëndesin dhe ju urojmë i titë fantastike Mirë mëgjesi, mirë mëgjesi Vërse cini mërri ushë një mjë, dhjetor i shkëllqyër për para Mirë mëgjesi Shpresojmë dhe urojmë oltë, a në kanë gjithur Do të uh, titullin e këngës që unë kam kryptuar këtu Po, kanë tentuar, po Kanë tentuar, po, po Atere, këta e kanë tonë Kraj mi a river Crime um... River është e shpakt. Out of space nga Prodigy. Jo, e pa sakt. Blur Lines. Blur Lines e ja. pa sakt Survivor. Jo. Ja. No. Pra, dëgjojmë çfarë dëgjojmë këtu? Ni vetë ta themi. Po vërtet çfarë dëgjojmë? Çfarë dëgjon? Jemë në ujë pra. Jemë në ujë? Po. Okej, shumë mirë. Pra, jemi në ujë mi dashur. Dhe ndërsa jemi në ujë, pastaj dëgjojmë këta. Po në nui është i shkaj shiro të lotë Në nui Po e ndi mboj, da më bari mështë Kujdes Kujdes 069 2070 222 22. Ta mm. <laughs> kalovajë. Ej, Hama. Mir, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. mir, shumë mir. Gjohem. Shum, shumë, shumë, shumë, shumë shumë mir. Ej, uh, Le bëjmë një pyetje nga cilësiti tani. Sepse në lidhje me gjykadën kushtetuese, Mhm. dhe dërgimin e Draftit të ligjit të vetingut Në Venecia E tjerë e tjerë Kanë dalë tani andrava të reja Wow oh, pa, Tani ka probleme Të këtiloj Ka probleme me këtë Me qëfar Me këtë 0619 27122 Me këtë jësë Nuk të them do të me qëfar ja, po, Do të gjina ta mm. Kujdes 069 17122 0619 27122 mm. Oh, joj, joj. Unë themë të hedhin censurën Numër 2 E djenë që të vindë e kjo moment Po ti me zi po e krisja Kënë që djeshë në aftë Kënë që djeshë në aftë Kënë që djeshë në aftë Kënë që djeshë në aftë Nga që unë gjesë në gjerë Nga dhe pranda për po Elia Ti linim pa ko mm. Me që dhëtë Mendoj që koa kam i aftuar mm. Altini e gandirë se koa është tani Tani është koa misdashur. Kjo formë filloj 10.000 vjetë më par, kur korësit e grurit mblodhën të prica dhe nomadët dollen nga shkret tira. Kjo formë... Kjo form... Pip. Kjo formë... Pip, jeri. E dhe gjej me dhe njëherë, të luta. <laughs> Kjo formë... filloj 10.000 vjetë më par, kur korësit e grurit mblodhën të prica dhe nomadët dollen nga shkret tira. Mmm... Kjo formë... E gjeda, un e gjeda Un e gjeda Bravo 0669 27222 Dërgoni mesajët uaja uh, 0669 27222 Tjetër Un e nëndoj që e gjeda, un e kam qëtër Kjo form nuk nuk Ka të njartë në kështët Olta, olta po të kështë qënë këtu dhe jo në greqin Ndë ta kështë <laughs> e marrë në beshë Kur jeja shtetit, nuk mundi të ishtë gjitha Mos e di, kjo mos e di a i Sinte këtu, po ishte këtu dhije, aha, mira, okay. beden, do ta dije po ta. Po themun me veten doshta. Kjo është problem. Po me veten nuk kem duke problem. Mirë, portikës ti e shëtetin atë, do të mbajmë edhe në sekret. Isha. Insaulta duhet të them që ky emision është emision publik, jo për t'rreguar se <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> sa sekret në mbashti ose nuk e ditim, më fal. Është vërtet. Altin nuk e pse ndërhyj, ishte një muabet mes me dhe Blendit. Ha mirë. E vazhdoj t'i bjeri në tido në vrim. E ke parës përshat të shprej në unë që do të vazhdoj i bjeri në një vrim. Në një vrim, pa. Një vrim ka val t'i. Jo të shivajnë sa e ke fjullin ti. I me është më shumë. U dhe kam fjullin, kam bil-bil. Do t'a vazhdojmë të bisedhen? Jo në thëmë talëm se... Më duhës jet i qurë. është kjo rëshkiti e... është buni që i do t'asaj, pëse që t'm unë mbylla për vetë. Po të gjim fjalën dhe ikim, them. Çfarë mbyll? Për gojen e kishte. Okej, oke, mirë. Ale, dijë jashtë di pra. Ale, dijëroni edhe një herë, te fundit herë më ish dashur se çfarë mund të jetë kjo? Kujdes. Kjo formë filloi 10000 vjet më parë, kur kornsit e grurrit mblodhën te prica dhe nomadët dolën nga shkretëria. Femë pas banëm që jam shumë ish dashur, ju falënderoj, ju uroj një ditë fantastike.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 Are you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Huh? Players only. Come on, put your pinky razor to the moon. Njështë të vini në lidi në shkurdër e cila një stani në klubin e mëngjesit, mëngjes e lufte është një film i Kino Studios ku në gjarje ndodhin në Pogradec. Pogradec si të jetiftot së do ditë, por ata ngrojnë me dru. Dru është gjendja njeriut, kur ka pyrë shumë, një shumë e mirë parashë është asëm 25.000 euro. Euro është moneda e bashkimit e Europianë. Bashkimi mëngjesit është Bashkim Hoxha i emisionit Koa për tu zgjuar, i zgjuar në Shqipëri është ai që ua fut të tjerëve. Të tjerët është titulli i përdorur në libra, filma dhe telefilma. Mos na bëj shumë filma e thuaj dikujt që e përdret shumë Muhambetin Muhamet në shqip do të ishte bisedë, bisedes në anglishtin on talk, siç i thon tak modern talking apo chat, siç bëjnë shumë gjatë orarit të punës. Pun ka, por nuk ka profesionist dhe është problemi më fort, Fortnite është një bazuarake në Amerikë. Amerika Veriore ka vetëm 3 vende, Meksik, SHBA dhe Kanada, të cilat janë një marrëveshje krija që quhet NAFTA North American Free Trade Agreement. Por presidenti Trump do t'i bëjë naftën naftës. Naftën e nxjerrin naftëtarët dhe ata janë në ballsh. Balli është pranë pirit dhe është i njohur si qyteti i ëndrave. Ëndrat në anglisht njihen si dreams dhe tani join Dream on, në original nga Aerosmith por kësaj radhe kënduar nga Miley Cyrus, Alicia Keys, Adam Levine, The Blake Shelton for The Voice of America. Fast is gone. changing uh Sigma de Paloma Faith, miss Asher. Mm. Paloma Faith, és fantàstica. Capitxol mm. dels monsters del film Youth. Col·luan vetveten. Uh-huh. Lluan un cantare amb el nom de Paloma Faith. És capaç. És kimi par? Kimi par? Ah, jo. Com Maradona, l'un Maradona, etier, etier, etier, ã? Uh-huh. Uh-huh. Mm. Filmiraí. Osmosayo Miss Universi A qa momenti hmm. qa e i A qa momenti qa është lori. A në Lori Nja fënda kujtu nga në në Nuk e ti beshku ke Lidxat tu Dalin këshumë njerës përmirson, <laughs> përmirson jetën ta dashurore përvosh, jë, po. Ta përmirson jetën romantike, dashurore, romancen Për gjithësitështë kujton filmin <laughs> Ka qenë Olta në Lidxat mdukët Paula Pa Kështë që Olta mund të flasën Oh Olta ka qenë në, në Lidxat e bënjës Në bënjës Në bënjës Në të Jemi duke gjeshtë të rinj, kishë. Përsa kohë, ta... përsa më kam shënuar unë kishë grupmoshë të ndryshme. Përsa kohë s'keni shkuar këtë do të thonë. Më fal, unë mbajmë një herë kur t'i tholla një video këtu nga nga lënda e banjës dhe ne pa më të video dhe ishte mbushur me Jo, jo, ja, ja, ja, tani po e ngatron. Ishte oh. momenti kur unë do të shkoj, ja? a? Shkoj ti, edhe ti më gjetë mua një video dhe më thashë, "Shiko se çfarë do qesha atje." Bravo, Irin. Tash unë Te kam shoqen. Ma, falem. I zënjëri i kërkonte 40. Një. Ti jam si 3000 euro më kanë ushtizë ti kupton? Nej, falem. <facial> Ai. Telefoni, ]み。95. <detto> telefoni po vije, pse nuk ra? Okej. Tanë kemi fituar smishtashur për dën në kryeën e miqësit. Fillojmë me një dial i cili ka gjetur se vettingu tani ka probleme për kthimi. Mhm. <isation> është si dliri që fiton dy bileta për në Cineplex Bravo Si dliri Si dliri 9-0-0 e më bërë o numër E lumët Si dlirit Këm dhe të nësurën e dytë Tartinit Po E, mirë, mirë Po, nuk është gjedur E vështirë dugat Ska si gjendët me një hera jollëta Po Ka problemet më bëjtë Thuajtë sa të shfarë kanë thënë Formën e jetës Jo En Ta të gjëm njërë të mund Po, e të gjë filloj 10.000 vjetë më par, kur korsit e grurit mblodhën të prica dhe nomadët dollën nga shkret tira. Kjo form kultivimi, jo, alëtin? Jo. Vjelje? Jo. Organizimi? Jo. Form jetese, si qëtash? No. Mbije jetese? No, no. Ska jo. Kjo form, form këmbimi? Pune, jo. kjo form pune. Jo, mund tishte, për jo. E Trektie primitive? E, <laughs> bo, mund kjo, kjo form primitive, e? Në fakt, kjo form primitive do duhet t'i referohej diçkaje që do ishte thënë më parë. Më parë, po. Pra do thoshë zonë pun primitive, ëh. Edhe thoshë kjo form primitive e punës, por po jo, ajo do të ishte shumë e vështirë për ju, sepse ju s'do kishit nga ta dinin se ai nuk është po thotë primitive apo po thotë një mbiemër lidhur me një emër. Ai po thotë kjo form është është një emër. Emër, po. Mhm. S'kemi. Ta gjendë një herë, po. Unë veme të gjaj më një herë. Kjo form për af qëllohi li dhjet mi vjet më par mm. kur korsit e grurit mblodhën te prica dhe nomadot dollën nga shkret tira .mjah mm. kjo form e dukimi altir jo ja. gjojtie ja restaurimi ja no. kjo form ene ja ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne misdashur kemi një qënga didaj djeshve titullin e një kënga shumë shumë shumë të njohur mm -hmm përgjithësisht një hit në vend të parë për shumë e shumë javë. A vë në kemi kriptuar titullin e asaj kënge shumë të njohur. Kështu. Cila mund të jetë kënnga shumë e njohur? Running. Jo. Ja. Jo, po ka running aty? Po ja. ka running aty, s'ka running fare. Ne teknikisht e thamë. Ne po flasim yes. jemi smoke and water është pas. Jo. Kjo Yellow është under water, po ta dëgjoni është under water, nën ujë. Po. Do të thotë do kishim një shfryrje po të, të ishte ose ndonjë tym ndonjë. Është nuk është yell ose submarin, mund të kishte qenë, meqë në ndedhet mm. mm. e verdha rrin në ujë. Po jo. Gra beetles, po mm. jo. Nuk është yell ose submarin, më dyshuar. Çfarë ndodh atje? Aty ndodh një veprim, diçka lëviz, po. Po ne e tham, ëh. Mm. Në të shkaj sigur rëtolohet Zërës e dhamë të Shhh Mos të thua i që zërës e dhamë Sa ty e jetë Ate e di blendi 0672722 067272222 Mi që dashur Ne do të këthejmi Basë për në kryunë e më qesit Më fali u toba një moment Se po shikoja Ee, Marian Cotillard, mm. po dhe flas pak konform për këtë, është një film i ri që ka dalë. Elight quhet është bashkë me Brad Pitt. Pak më vonë i tregojmë, është edhe në Cineplex shumë shpejt. Po kjo Marian Cotillard në ndonjë mënyrë gjënë se pas se ku atë. lani pay Kam Kevin nga Bilishti, për ndisht një klubin e mëngjesit, në Klab FM dhe Klab TV. Hello! Hello! Oh, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. oh, Ora, një. është tani im i qdashur 9.17 minuta, ju jeni me klubin e mëngjesit në valet e Klab FM në 100.4. Edhe në ekranin e Klab TV. Edhe në ekronin e Klab TV. Asë një janë nuk e mësovan. Asë u bërë një tjeron se ti. <laughs> E kronin pra E kronin pra E kronin E mi qëra fjallën e kronin e mau Të sineplexit Dukë të filuar mm -hmm. nga sot Që është data një Fillon e dhe shfaqet Dhe, dhe filmi Allied mm -hmm. është një film shumë pritur Mishdashur Dhe është me regjin nga Robert Zemeckis mm -hmm. I tili është regjizori i Forrest Gump pa, është regjizori i filmit Cast Away The Walk, The Walk. është shumë shumë kjarë oh, Por kjo film është me protagoniste Marion Cotillard Aktoren francese Edhe Brad Pitt edhe tregon për uh, dy spionë, mm -hmm. është uh, vendosenë në luftën e dytë botërore. Janë dy spionë, të uh, cilët kanë një lidhje romantike njëri me tjetrin, Cotillard dhe Pitt. Por që lufta pasaj vendos përballë njëri tjetrit, si armiq. Mm -hmm. Për shkak të punës, sjojë mund të kemi, e ke parasysh, dashurinë, por edhe në luftë. Mm. Po, nëse Forrest Gump, apo Cast Away, apo The Walk filmat të tjerë nga Zemek i zot merreshin si Shembull, më duhet të shoh një film super. Janë disa nga filmat e mi të preferuar. Come with me in my wife. I love you with all my heart. Tëra më të dashur, nga sot në Cineplex. Allied. For friendship <sharp inhale> na Alliance. Na Alliance. Na Alliance. Po ja haj. Një zonë përballë njëri tjetrit. Neu neu neu. Mirë. Ëm. Holda. Po. Çfarë ngjet e ndodh e çfarë po thuhet aty nga fronti i mesazheve? Tentojn. Tentojn. Tentativa. Por, nuk ka përgjigje të saktë. Ëh. Mm, mm. Jo. Na vjen oh. kesh. Mesazhur mm. kemi një klip. Edhe ky do të zgjasë ça. Ka më shumë ditë. Edhe ky ka qeditë, ëh. Ëh. Uh, kliko im për uh, titullin e këngës që kemi kriptuar është këtu. I jemi në ujë. Mhm. Mm A verrotullohemi? In the name of love, se zgjidhja ka nuk ia atë drejta. No, no, no. Tear drops. Jo, oh. u. Uh, Tear drops. Mm. Ocean mm. drive. No. No, no, no. no. Running version pra. Jo, yeah. Yeah. <mumbles> running, running, running. We go moon and back, më thot Mateo. Ja, ja. U, to the moon and back, jan ata çuna ti, s'kam dashur mendim për çuna mua tha, nuk e di pse. E mo tashet e ty. Save the garden po? Tha, garden, po? po, po. Sigoma fal ë, po. Nuk kanë qenë të lezetshëm. Nuk kanë qenë shumë të lezetshëm. Ne ne do ta vëmë atë kënd tani. Do ta vëmë edhe ti duhet të ndrosham. Unë gjithmonë kam menduar për ta si si dhem. Ëh. Si çorë e mame. Ti kujdesen shumë për veten e kifrën. Po. Mirë bëjmë për atë pjesë. Këta quhen siç kanë dhënë emër. Transseksual quhen atë. Transseksual seksual. E madh është. Fal, fal, vjen këtu. Metro se thonë, metroseksual. Sa konvinda shumë. Okej, <gaj>, e nga trova Po unë gjithmon ka me nduar që ata janë gay E kemën sushmë kënga vetë mduke sushmë gay Më palj, qarër çarë uh, kje që që që ta thënë Sushmë këqë mduke në të kushe, mduke në të verë, dhe Nuk kanë zërë në hall, më Just nuk kanë Po të një shpok shpok shpok shpok shenë të këndohë Më mime, në qofë si një burë është me zëtë të hall E t'inglonë si femër, mua më duke si një burë gay, qarë ka Së më dhuget dhuget të... duke për shumë lla ja. i, I, I reken bërmen I'm only you man, after all... Smaja për shtypje muaj, aji mund tjetë më shumë se këta Aji tjetë trefish Po një, një, një, po një femër mëzdo të trash, se të duke për tërë Se të si që din, zotri, si që kemi mësuar, apo jo? Po... Aparencët gënjejnë Dhe nuk duke të gjukosh nga libri, nga kobertina më faq Edhe ju këtë po bëni, përgërish, mos të mirë po e bëni Jo, aji mund të duke si një burr të latës edhe së trash, si një macho macho men, por në faktis një macho macho men. <laughs> uh, se di ku janë? Ku më bërë që latë tonë? Ka gjithë ditë nësot, e, e ka për tre e rësot. Olta. Ku Olta bënë si kur nuk kuptonë, se qfarë po thejmë në këtu, duke më vendosur mua mishtashur shkopinë. Në Nën në rrota. Në Nën në rrota dhe mija. O ti mosajnë me rrota? O <laughs> ti mosajnë me rrota? E roda, nuk li në shpi. Year -die. Year -die. <coughs> I yerri. I yerri. I lë rovin yer. Qëfar të thonë, qëfar të thonë? Më thonë, më shkruaj për të së shë, jam në mbledhje. <laughs> Se qka kjo? O hëllë ta. Jë më hëllë. Dashmoste shpër. Dëshiron të ndryshë, aldo. Diçka ka ndodhur në Greqi. Tamë më shose të ishte ajo, Hero, Hero. Kujdese. Apo jo. Ajë, aty po fal. Si jera nuk e mësova atësisam. Hero. Hero është është. Jo, jo, ajo që nuk e hofta. Ajë, a pasi hungria ato? Kanë ndryshuar. Një transformim. Jo. Si ishte? Hero, Hero. Gjero me Gjero. Gjero i thon Ship, Vëçishi i thon Vino, ko. Se këshuha më rrë dhe plenë ndikur shkojnë Në bëjë, unë emsoba. Emsoba e mësoba E mësoba e flisja atia Oriste, oriste, i thosha Unë ati jasas, e. jasas Hido A <laughs> i thoshte para kallo, para kallo Para kallo Para kallo ti, <laughs> para kallo <laughs> A i të të kam hapkra, unë i thoshe ti, kallo Ja, mirë, mirë kalluam Hido um, Ku kallu e të kesh, amuro Ku kallu e të kesh Shiko, uh! Olta Po Kur isha në, në parga Po pa. Ishte një restaurant, një tavern, në tjej, që e frekuentonim regullisht për atë. Mhm. Edhe ishte e pare ku në shkuem, që do në të afer, dhe ishte, si shmësoa më vonë, e shkërqyër se provova një ditër të një tjetër. Mhm. Të një Nikos, të restaurant, se që ishte një një që e kështër. E, po, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, Po sa bën me Helen. Ah, vë. Ah. Vë. Jamë se dogjet mësuar nga nga ndonjë shqiptar, nuk kam mundur se skandal. Vërtet. Jo gjithtarez bran në Greqi janë aq të mira, skandal. Një sup me me lëng domateje që ishte. Po ka edhe këtu mund të bëjmë plot futje të tilla. Patatet kuqë në para traditë. Grilla në kinë, por e di se ku ishin ngrir ato. Oo ba ba. Ba, tmerr. Edhe edhe thas. Sa me fat paske më kanë që rastisëm Edhe të ke miri dhe Dhe më stëllvizim që, që aty Ata i bëna do I bëni shtëm të mbira Këtej më së pakrybile më qesim i shtashur Ta një të qojmë uh, Nga Savage e. Garden Që dhe mune në bek Kjo është për gjith djemt Dhe vajzat në të gjim Straight apo gay Shlap e fem Shlap e fem justify all the hurt inside guess she knows from the smile and the look in their eyes everyone's got a theory about the bitter who want to say they'll never love them much and that another kiss in touch that's why she shadows away from human affection but somewhere in a private place she packs back for out of space She's waiting for the right kind of pilot to come And she'll say to me Një një një një një Dhe tani, ajt, ajt, ajt, ajt, e dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jevi në klubin e mëgjesit. Konsumoni një moli e shile në ditë për një jetë të shëndechme. Për mbajnë fibra dietike, kjo gjërëm dihmon në regullimin e lëvizjeve të zorve dhe në këto mënyrë në gjithet procesi për i përgjithëm i tretjesë kontrollojn Oreksin. Mallrat jeshile përmbajn acide organike, të cilat ndihmojnë në kontrollimin e Oreksit. Pra, nëse vuani nga Oreksi i dobët, konsumoni një mollë jeshile. Ulin rrezikun e kancerit të zorrës së trashë. Për shkak të përmbajtjes së lartë të fibrave, mollët jeshile ndihmojnë në reduktimin e rrezikut për kancer të zorrës së trashë. Rrisin e energjin, për shkak të karboidrateve që përmbajnë, molët jeshile luaj një rol shumë të mjerë në rritjen e energjisë të trupit. Lehtësojnë tretjen, nëse keni konsumuar ditë qka të rronë dhe jeni të shetsuar për fyririn e barkut, konsumon një molë jeshile, sepse do të ndihmojnë në tretje për shkak të enzimave që përmbajnë. Mollërat e yshilë parandalojnë diaren dhe kapsllokun. Reduktojnë nivelet e kolesterolit të keq. Mollërat e yshilë për shkak të vitaminave që përmbajnë ndihmojnë në reduktimin e nivelit të kolesterolit të keq. Reduktojnë rrezikun e sëmundjeve të mëlçisë. Mollërat e yshilë zvoglojnë problemet e mëlçisë dhe parandalojnë problemet e traktit digjestiv. This is Club FM 100.4. Underwater um, Mirë mënqes mm, mm, mm, mm, Nga Emily Sande Mirë mënqes, mirë mënqes, mirë mënqesi më juve Good morning Kdoj që tjeni Gjesi, gjesi Gjesi, gjesi Dje ba që kështë e një protest nga rritikluesit Dje kështë në dalje dhe rritikluesit Në protest to për para ku vendit e Shqipris Ju <coughs> bë shikonit të tupë heret mm. e janë në punën da Tanë janë pronarët e firmave që kërkojnë që të Kalloj, kaloj, kalojnë këy ligj pranë për importin e mbetjeve. Këta janë ata që janë në prag të falimentimit. Ëh. Mm -hmm. Sepse kjo është, ky është argumenti, janë në prag, në prag, në prag të falimentimit total. Sepse kanë 3 vjet që mm -hmm. Qeveria Rama u ka mbyllur rubinetin e mbetjeve nga jashtë. Mm -hmm. Plotësisht, domethënë Qeveria Rama ka 3 vjet që po i ngord këta. Ëh. Mm -hmm. Ëh. Edhe këta e falenderojnë ata tani për uh, rihapjen e rubinetit të mbetjeve, si thua, mm. për që të rinisin uh, ata. Edhe njëherë. Megjithatë në 3 vjet që këta nuk futën dot as 1 kilogram mbetje, këta nuk falimentuan. Që nga një biznes i hatashëm ky, që duhen 3 vjet të mos falimentosh, mos punosh fare, po mos falimentosh për 3 vjet. Mm. Un nuk uh, mm. e bëj dot këtë. Çon edhe njëri që shet mollë atje te lagja ime, po ndonjë 3 vjet pa punuar, ai praktikisht do ketë vdekur i ai. Se do të thotë që nuk kanë ngrënë, po. Po shpirti i ti tij mund të protestojë. Po shpirti i tij di, po. Nëse që këta nuk kanë, këta vazhdojnë 3 vjet. ë e e Biden por thonë që jemi më në prag, jemi tani jemi gati. Edhe një hap për të falimentuar. Kështu që sh, mm -hmm. let falimentojnë, ata që kanë hapur hotele turistike, gjëra nga kto. Po këta të fletrave <t> ose të mbetjeve. <në> let mos <të> ashtu. Jo, nuk ka nëjnë që, më më më vjenë mirë që, sepse këto janë... Me qëta të pash një që përshme më tek pankartat, ku ata thonin, uh, akuzojnë uh, politikën që po bënë korupcion me pse udo shqoqërinë civile. Që janë të parët që, situash, kjo është dorashka që hidet, është sulm ndaj karakterit të shqoqërinë civile, ose protestuësve. Mm. Sepse që tëjnë pankarte mave, shpresoj me material triciklueshëm, uh, që ata këshin nëgridur ata thoi atë pseudoo shoqëria civile. Pra është është një sulm konkret mbi protestuesit. Qi nuk kanë ndodhur në anën tjetër. Sa vini nga riciklistët nuk është quajtur pseudoo ricikluës apo ky ricikluës është lobues apo ka korruptuar shalsin apo ku diun se çfarë, nuk janë thën këto gjërat kështu. Mund të jenë menduar gjithkohës, por këta hyn këta hyn në sulm. Pra këta janë duke sulmuar shoqërin civile. Ëh. Por pa emra konkret. Janë pse u do? Shqiri, unë doja shumë që thonin, për shembull, Blendy Salaj. Thonin pse u do? Ëh, apo dikush tjetër, kush tjetër? Po jo kushu. I kam futë të gjithë në një botë, të gjithë në një. Është më është më më gjithpërfshirëse. Është më mbrothësuese, më e lehtë kështu. Futi të gjithë bashkë, edhe etiketoi gjithë njerëzit se kush shmokollai, se mund mund të themi dhe ne për këtë pasa gjëra, domethënë që ta sjellin helmë, mund ta sjellësh si duanj apo. Zot u vendë mirë. Po është isha parë njerë protest për nërësh. Po të njëtë. Ka parë protest ish për nërësh të shkredot, po protest për nërësh. Njështë mm, në kohët. Mm. Njëzë, gjerë re, gjerë re, mishë dashur. <laughs> bereqet, do të njëtë. Bereqet, e imaginuaj, kësijem, se bereqet, kërë mendonë, be, kërë disjom kërënë bereqet, që me ndonë, njeri? Po me ndonë njëtë qëka të mjerë. Me ndonë qëfarë? Konkretisht. Ëm um, tani sepse gjej një fjalë tjetër. Mm. Jo, jo, diçka më vizualisht, bolog. po. Mm. Unë mendoj për shumun has me drith. Dobër, diçka e madhe. Që ato varura gëshet, bereqet mm -hmm. dhe ato kshu pastërmë, bereqet, ai <laughs> <dhe, laughs> pastërmë. Po. Po, pse jo? Kurse këta mendojnë kontenierë të mbushur me shishe, e kemë mm. rësisht me qese plastike këtu, ai është bereqet, po. Mirë. Anijet të tëra, ose trena, pllot me shishe Trena është më mirë, më banë më shumë Me që ka bolë, bolëk Bolëk, bolëk, bolëk Lëbëk është bolëk, por më brapsh Këte i më së pak krujnë një gjësit me më shumë, hërtës tani, me Some Kind of Heaven Ora është 38 minuta Se kam gatuar as njerë orën? Sot, prado Kam të një që jam, që? Na siklet prandai. Kweima spak me mshon. Klabe fem. Yeah. Yeah. I know I'm so young but I swear you're the one for me. Yeah, yeah. I knew it right from the start. Just some kind of heaven. That's all that I need. Dojë e Sharadio Pa, pa. Dhe unë thash po Oke, okay, felim derit Leda fillojmë Sharadio në tani Me këtë qëtësi mm -hmm. Që e karakterizon këtë dhomë kur Brenda bje shi Sharadio Loja i që vendos djend të kundur vajzave Në kërkim të një fjale të vetëme Unë fem i fshim rret dhe Atere, atin, rret. Rret. Okay, në zjerim djelin Ate e realtim i fshim rret Në zjerim djelin Në zjerim djelin Oke dojnë i djelin Në vegu bërën chic pizza altinë. Këto des. Pili pra. I e bini pranë. E kemi tha u bëmë tha njolla dielli. Ehm um, njolla diellore. Mbajza, fjala juaj është një koncept. Jo. Haat. Jo. Është një send ieri. Uh -uh. Mund ta gjesh në formë sendi, por në vetvete nuk është një send. Një, në vetvete nuk është një send. Mund ta gjesh në formë sendi. Pa, un kam për shemb. Këto send. Tanë që po e mendoj. Po, ke vërtet? Po. Sa mirë ti. Një k. <laughs> një k. Jo, çfarë është gja? E don me kë? Ja, nuk e don me kë. Një kornizë. Ja. Ja. Tash kornizë, besoj se ju keni. Ja, kemi të gjithë në varshpjetën. Ne mm. unë s'kam, unë kam gjithëa piktura pa kornizë. E po lëre tani. Ja, ja do një pjesë ja. më të madhe pa kornizë. Po një shtre? foto në kornizë, <laughs> ke diçka? Kam një foto në kornizë, është një foto jotija olta. Faleminderit. <laughs> <laughs> në kornizë po. Ehm. Ku mund vanza po? Një pjesë tëndës, po. Mos bëj pyetje retorike olta. Ku të mbaj zakonisht? O jeni këmbat vërtet këy vësendi kuambash. Shtrem nivande vendoset te bardhë. Ne kemi bënë një instalacion prandaj e kam këtë. Është pjesë e instalacionit që unë kam. Është pjesë e instalacionit, kujdes. Okej, është pjesë e instalacionit. A është një ngjyrë? Pra nuk është një send te ti. Është një ngjyrë. Nuk është ngjyrë, por mund të jesh në formën e sendit siç e kam unë. Në vetvete përmban disa. Është një gjë xhall. Është një gjë xhall si një dorë. Bën nga një gjë xhall. Po, mos saq bëhet. Është L-ja. Është veprim pra i vetë apo jo? At çfarë që bëhet dhe pastaj kjo gjë që ti bëhet ka këtë emrin. Urdhën, kjo gjë që ti bëhet, më falni, kjo gjëra që ti bën ka këtë emër. Ka këtë emër. Po nuk e bën njeriu, jo, po ju jap një ndim. Kjo gje Ose në një farë mënyrë e bën, bon, po ju s'do në bujësi ndot një gjetil, por jo në në vetvetë. Në bujësi ndonjë gjetil. Prashitja. Jo. Uitja. Korrja. Më duhet të sera shkaku se. Korrja? Jo. Skorrja. Nuk ka ideja. Fillon me g-jeri. Ja. Gërmimi apo jo? Ja. Jo. Merruni jo me këtë pjesë, me pjesën tjetër, se ka disa kuptime. Ëh, uh, t'shnangatë në bazë nuk e di më si ide je për çfarë për çfarë mund të thotë kjo gjë. Ka formë fizike, po, gri, form? mbaj me dorë? Mund ta mbash në dorë. Mund ta ngresh. Unë nuk do ishte sepse si për atë që e bën këtë gjë, ëh, mm. është e domosdoshme, dhe mirë është mos ta prishësh. Tanio Jeri, ta mendosh ta mendosh për atë të që kemi një të tillë, në, mnur mnur, po ta marrim në mënyrë figurative, mm -hmm. pastaj bëhet më e komplikuar. Ëh. Mm -hmm. Në mënyrë figurative. Tanio, gjeni fillimisht se kush mund ta bëj këtë gjë? Se tash nuk e bën ai. Jeriu mund ta bëj. Gjithashtu pra, e bën, -ka por... bën kafshë. Po, po, jo kafshë është. Jo, ta mam kafshë. V v v. Ëh. Mm -mm. Ësh veza. Jo, ja, yeah, jo. Është ndemi. Nuk është diçka që si veza. Nuk është diçka që e bën dhe ti e ha. Është diçka që e bën për veten e vet. Ah, e bën kafshar për vetën e vetë, pa. që e bën matëja për? Le, le, le. Ja, ja. Ja. <laughs> lë, lë, lë, lë, lë, lë, lëpijet? Lëpijet? Ja <clears throat> Po... Unë nuk të që e bën matëja, që që më mësurur Po, prapo, e bën qeni? Ja E bën zogu? Po Zogu e bën? Zogu e bën? Të lo me fërë? Bravo, fërë pra. Aaaa, zogu fërë <laughs> Po të... <laughs> matëja vërë? Po të... Qeni <laughs> vërë? Vë, vë, vë... Jo, jo, vë si qenë. Ok. Pra zogu Fë, është sërbën zogu. Pa, peta. E dhe në kuptimi figurativi ne kemi gjithë. Pa, në në i farë më një rë. Pa. Pa. Shumirë. E mbili më tu para zëtë kuptër të që nësë kemi vë kuptuar e këpër të gjithë. Iki. Filon me Fë, kaj që ditë? Këtë e më së faktë. me broke i don't care i'm down for what you want Mërëm Gjesë Glebi, mërëm Gjesë Saltini, ohtë alë e kam Hello Hello, që të qitë dhe minqë mm. të dashur Ej, uh, një artikull i gjatë mm -hmm. I shkujtu nga Linda Presley mm. Për uh, BBC Magazine A, Të tjetë seriosi bje është, është, uh, uh, këtë që serios është, uh, botuar parë në të të orësh E këtë dhe këtu në uh, ekran, Lori Pa Mëmë -hmm. mm -hmm. Jo, shumë madh jam pashta. Titulli është. Oh, pra. mm. Titulli. Albar o Altimbar. Hm, mm, titulli është? Hë? Si është titulli? Po, është, mm. po pra, është kryeqyteti europian i kanabisit. Ëh. Oh, Vetë oh. jall për Shqipërinë. Wow. Uh. Po e kanë lënë të pa theksuar thjesht von kryeqyteti europian i kanabisit, sepse dihet se ka kushte tjetër veç nesh. Ëh. Mm. Kështu që ashen e pa, Sa nuk fuqishëm Shqipëria kryeqyteti jo, ja, është jemi ne. Jemi ne, jemi në zonë ja, zotër, fillosa nga Qyteti. A, si a përmend Tiranë aty apo përmend Shqipëria ose kështu? Albania përmend? Albania, po mm. ne ç'e kemi. E gjithë Albania. Ëm uh, thot uh, Shqipëria fillon artikulli. Shqipëria uh, është bër prodhuesi më i madh i kanabisit të rritur jashtë. Oh, oh. Në Shqipëri jashtë është fjala se mund të rritet edhe brenda. Po brenda, po. Mm. Kjo thot uh, bim potente është përshkruar si ari i gjelbërt. Për fermerët e varfer Në një vend të varfer është një industri Pre miliarda euros okay. mm -hmm. Dhe pasaj, Linda Presley Ka dhe një serit fotografisht Që të regojnë mm -hmm. si shkërmojqet Si përgatitet Si për të nonset E tjerë, e tjerë, e tjerë, e tjerë Sa shqitet bësë mm -hmm. Dhe pasaj ka të reguar përshëmën se sa janë shmimet Mm. Për shembull thotë në Shqipëri 1 kg e kësaj mund të shitet nga 100 deri në 200 euro, 1 kg që është lirë, do të thënë. Është shumë lirë. Shumë lirë. Edhe në Itali pastaj ajo bëhet 1500. Më menjëherë. Më me menjëherë. 10 një fishim për. Pra nëse unë si transportier, po themi si si mafioz, si njerëj që merren me trafik narkotrafikant, vite këtu si fshatar i varfër, ë uh, mund ta blej me njëherë. 100 ose me 200 euro? tkilan dhe pastaj e çon në Itali dhe, dhe përfiton sigurisht 10 fish, të çmimi ndoshta edhe më shumë se 10 fish të çmimi. Këto artikull kanë anë të pozitive dhe negative mendoj. Anë pozitive tregon që ka potencial pra mm. që kush do mund të vi këtu dhe të blej kaq lir arin, arin, arin, arin, arin e Abisin, arin i jeshil, siç thuhet më shpesh. Arin e gjelbër po. Arin e gjelbër. Po. Sa negative as ne kemi mm. brenda. Artikulli është gjithsesi është se një artikull si ky Atista duhet të shpenzojmë ndonjëherë në artikuj nga ato që blen qeveria në për mm, ekonomista e kështu, qimet e kokës. Ky është nuk e di domethënë duhet shpeshim një vit drog vetëm për për artikujt e <laughs> e kam batalin. Të sh reklamë shumë e keqe. Gjithë <laughs> tani duhet bëjmë reklam të mirë. Por çdit bëjmë një reklam të mirë na duhet të shsesi më shumë drog. Po se <laughs> ose duhet ta tymosim në mënyrë masive vetë. Ba, Qëtë... er tishme, që nëse elementi më është që që në Holland. Narkotrafikantët e mëdhenj, ata peshët e mëdhenj janë kapur, janë të gjithë në përrieta. Ata. Për dhe gjitë në Hamburg e inket të gjithë në në burgjata, gjukatat plot me me me narkotrafikant të kapur. Ço, fermerët dhe këta njerëzit e vegjël që risin këta që e ruajnë me kallash këta të mbaruari, mm -hmm. domethënë këta nuk po i prekim, këta po i lëmë rehat se ata e bën nga varfëria, nga e keqata shkretët për të shuyer fëmit. Uh, fshatarët, por, por këta, në argo trafikantën, këta të gjithë lajle të qëllë satë në dethë E ke parë si është bërë Ti përmënd me emra të shëni, sa emra yeah, ja, të vinë me emra Ajë shumë jam se nuk i mbajmë mërë, të gjithë Rafsh fleta Rafsh me emra Urdro Lezoi gjithë deri. Ja wikën ja, e emrat. Përse mduhet si emrat e narkotrafikantëve mish dashur. Po e tun fletën. Kjo që nga si ajo frekuenca që pas 13000. Sa ti nuk i lexon? <laughs> jo, pra nga këtu s'po i lexon. Duhet të dhulet dhulet, jemi më të bardhë sa të jemi. Një fletë bardhë më shpesh. Jo, emra, po shikojmë kë ku ke? Jo, dhe madhoni palcyza ju lutem. Çe kan plakur. Jo. Olori, olori, shegjo ti. Ai sa që iskam olori. E shoh më? <laughs> po ja, ja e pasim ja, ja, pasi um, <laughs> i ri të riu nga studio. Ai Lërza është vetë një barbun. Ehm, um, ne do të kemi nesër miq dashur. Na kanë gjetur në fund fare këtë këngën ton. Kemë fitues për të. Uh, në... Kam shara radio më përpara pa? është mm. Fole Migena 300 e baro numri fiton 2 bileta për në Cineplex. Bravo Migena. Nëse ka gjetur këngën e Blentit, fiton 2 shishe nga kantina e pieveve Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Rally in, in the dip. Ja. Ja është çaj. Më jon si tha. Sigur i ra nga xhepi. Po thuajbra tamam. Rolling in the deep. Mishtashur. Rolling Adele. in the deep. Kem yemi nën ujë, pra jemi në thellësi. Ne rrotullohemi në taksi. Rolling in the deep, Adele. Bravo. Ne do të themi nesër, Orgesa e merr tani dhe lshon në mesditë. Ciao. Merpapshim.